Eta hitzen definizioekin asiko naiz ulertzekoa ulertzeko, eh? zertaz ari giren. Enbalid, franceses, bakizue, elbarituak, ala, erraiten zaie, elbaritu eri. Enbalid, euskaraz, elbarri, ezindu, ebain, minusbaliatu, paralixiatu edo erbal, eta adjektibo gisa baliatzenarik, baliogabe. Baliogabe edo ezindua. Uf, ez da biziki interesgarria elbaritu aizaita Eta, euskaraz, euskaraz, euskaraz, euskaraz, euskaraz, euskaraz, Eta duze uste, zango bat faltaba duzue, ezin duak bilakatzen zisteen zuleak, balio gabeak. Hori da, gizartea bitan zatitu da, balio dutenak eta balio ez dutenak. Valid frantxexe zainlitz baliatzen da. Ni, adibidez, hortan naiz, gorputz osoa behar den bezala martxan delarik, bi zangoak hor dira, bi besoak eta buru muina ere, gutxi gura bera bere osotasunean. Eluia giztegia hartzen badugu, baliide euskaraz, osasuntxu baliozko baliodun, eta beste aldea beraz, balio gabe, eramezala. Esperodotzuentzat alde onean sailkatuak ziztela, eran behar da, ezinduek haien aparkaleko bereziak dituztela, haien komunak, eta lehentasuna supermerkatuko paga guneetan, ez eh? Joren astean, elbarrituen astea zen Frantzian. Lam munduan zeleku tipia duten aipatu da. Adibidez, eh? Kotak badira alta, plantan emanak eta enpresek kota horiek ez badituzte respetatzen, isunak pagatu behar dituzte. Uste dut, isunak pagatzean nahiago dutela, ezinduak lanaraztea bainu, eh? Pentsatzeko. Arazo argi da. Dezberdintasuna, ezinda honartu eta ezinda ikusi gure gizartean. Eta iztegiak badu bere garantzia hortan, eh? Zuzua eiduri baldin badu ere nola deitzen diren kategoria desberdinak nola dezberdinzen diren ere ondorioak badira. Normala izan behar da gizartean integratzeko. Normala, zer da? Normala... Home, labur biltzen badugu, eh? bi zango, bi beso, ongi proporzionatuak, simetrikoak, ez sobera mehe, ez sobera lodi, ez sobera itxusi, ez sobera eder, bai, eder ere ez, eh? gelosko sortzen baitu, eta bai, ez sobera hondi, ez sobera tipi, hile marroin, ala hori, eta hori ere, bon, ez sobera, eh, txisteak uh, biltzen baitituzte. Eta aski suria ere, ez sobera beltza, Baina pixka bat beltzala ere, guzkia hartu duena azal bat baki Uda hor, ongi pastu duena. Ideala! Eta normala, psikologiaren aldetik ere, ez sobera intelektuala, ez sobera zozua, ez sobera kakingaria, ez sobera isila, eta behar. luze luce, luce. Bistanena, normala izaiteko ere, gizartearen normak segitzen dituena izan behar dugu entzule. Horiek ikusirik uste dut, ni, ez na zela normala, Bo, tanpix. Jakin euke zuek pertsona normal bat ezagutzen duzuen. Nik ege arteko bai, baina onartu behar da ba ez dela biziki iringareia. Eta berriz itzultzeko gure elbarrituetara, joanen astean elbarrituen astea zen, bakizue. Emazteek baduteoien eguna martsoan eta bigarren bat azaroan. Eta baiatzo, emazteen kontrako bortizkerien eguna zen. Bi egun urtean alere, ez da Joanen astean, elbarrituak eta umorea deskubritu nintuen. Bo, zagutzen nuen biztan da, baina hainbestea agertzen dena, Eta bai, badakizue. Ez da irri egiten ahal elbarrituekin, ez da el eta zola da, ez egiten, hala. Baina joen astean, frantzeskate batean, bestiak xeriea edatu zuten ideia da, elbagituak diren kirolariak segitzen dituztela, lehen aldikotz, elbagituak telebistan haien errola jokatzen. Higia, eh? pentsaketak igin. Zon bat tira errotadun kadira batean, amodio baten buru direnak adibidez. Uh, Romeo Jiliet, ezakit, guxia izan ozue, Romeo bat, kadira baten gainean, abaien tuxa besorik ez, txokolateik ez, Haiia initzere egin nuen, filme horrekin. Egia da badela, teleto ere urte guzi zta handzi behar.. <coughs> Bainen seriela burguntan bi minutu zellgitoekin hiri egiten aldugu. dugu integrazioa aipatuz berrdean. Zatiuntan adibidez, Igeri lari bat, bere bi izango eta besoak herreski baliatzen dituenak, Beraz, osauntsu. Eta bere entranaet zaileak, irudira. Bata gurpildun batean, bestea zango bat falta duena, eta irugarrena, beso bat laburra goduena. Eta ongi higeri egiten duenari, gaizki jauzie egitea galegin diote. Gaizki geri egitea galetzen diote. Eta hortik entzina. Ara, pres da. Jamiresen kontra igeri egiten alko du. Jamires, elba gituada, eta parean osasuntsua denaren kontra ari eh, da, beti elbu jaren arabera, lehiaketan sartzen ahal da. Voilà. Zaz eskuzapel den integrazioa. Eta entrenatzaileak dion bezala, hau ah, bai, hori da integrazioa. <totipas> integrazioa humorearen bidez, beharrezkoa eta derri gorezkoa izan behar luke. Stefan Gion kronikalari francesak bi kronika egintzituen Elbarritu etaz, eta bereziki joko paralimpiko etaz Kritika eta asalak eta initz ukantzituen pentsatzen alduzien bezala Beren berak dion bezala denak sendo ala osasuntxuen gandik izan ziren kritikak Elbarritu bakar baten uh, gutuna ukantzuen Elbarrituek gu baino humore gehiago ote dute C'est une intégration de la France et de l'Université d'Ottawa qui n'ont pas d'honneur de la France et de l'Université d'Ottawa. Regardez cette nuit la descente « femme en fauteuil », c'est à 4h du matin sur France 2. France 2 cherche une case pour en diffuser un horaire où il y aurait encore moins de monde qu'en pleine nuit. Humorearekin oroitarazten duen bezala gionek betiere elbagia eta ezberdintasun horrek eztu lekurik gizartearen barneratze lan luce hortan.